Він прокинувся і до рання вже не міг заснути, перевертався з боку на бік, кляв усе, на чим світ стоїть, а сон так і не приходив. Канівський, Чигиринський і Переяславський полковники не зникали з перед очей. Дивились на нього, як дивився колись Хмельницький, і злорадо посміхалися. «Ні!» – подумки закричав Потоцький. Вони, лиху, що насувається, не зарадять, бо ж воно їм не болить, не турбує їх, бо ж вони самі такі, як той драпіжник. Від них можна чекати тільки одного злуки із тим драйцею. Так, тільки злуки. І вирядити ці три полки на Запорожжя – це означає зміцнити сили тих драбів означає не гасити, а ще більше розпалювати рокош. Назавтра Потоцький наказав усім військам збиратися в Чигирині. А тим часом, усе ще сподіваючись залякати повстанців, він 20 лютого 1648 року направив на Запорожжя універсал, де вимагав, щоб усі, хто гуртувався навколо Хмельницького, Цієї свавільної купи розійшлися, а самого Хмельницького схопили і видали йому. Потоцький погрожував повстанцям. «Знайте, якщо ви тієї моєї волі не виконаєте, я накажу все майно ваше, яке у волості маєте, забрати, а жінок і дітей ваших вирізати». Та погрози вже не впливали Ні на козаків, ні на селян. З усіх усюд стежками, путівцями і шляхами, Що вели на південь, на Запорожжя, Поспішали ті, хто не міг більше терпіти Панської сваволі. Сили повстанців росли день у день, І Потоцький надумав діяти іншим робом, Щоб відтягнути виступ Хмельницького і Запорожжя Хоча б до того часу, коли зберуться основні сили магнатсько-шляхецького війська, він вирішив розпочати з повстанцями перемови. Ротмістрові Хмелецькому, який мав знайомства між козаками, було наказано вирушати на Запорожжя. Розділ п'ятий. Зуся не спала ночами. З тих пір як зник із села Яник, дівчину так заполонили тривожні думи, що вона не могла заспокоїтись навіть у ліжку. Зося схудла, змарніла. «Що тобі, доню?» – запитувала день у день мати. «На тобі лиця нема». «Нічого, матусю», – відповідала дівчина. «Сон поганий снився, гординці верзлися». На село наше, наче напали. Мати хрестилась, заспокоювала дочку, А та ходила з кутка в куток, мов заворожена. Натикалась на хатні речі, Щось говорила сама до себе. Мати покликала ворожку. За хлопцем сохне вона, А він далеко від селя, ген далеко, І дорога стелиться йому. — Куди, тьотю? — аж скинулася Зося. — Додому, дочка, їй-богу, додому. Ось, сама дивись, радісно блиснули очі дівчини. Та й згасли. Мало що скаже старенька ворожка. Вона ж усім дівчатам про хлопців говорить, усім хлопцям про дівчат, і завжди дорогу згадує. І знову ходила смутна, Невесела. За тобою ж побивається хлопець, сказала одного разу мати, і в дорогу збирається. Який хлопець? зойкнула Зося. Остап Вершбицький. Осоружний він мені, мамо, і чути не хочу. Поляк він, і однієї віри. Я не теж поляк, і теж однієї віри. Мати аж тіпнулася. Ти й досі не забула його, а татусь, він же сказав, щоб і ноги його не було в моєму дворі, і бачити гольтіпаки не хочу. Він з ребелізантами зв'язався, проти шляхти виступає. Навіщо та шляхта на мамо? Я й сама, дочку, не знаю, як затявся ми шляхецького роду. Так більше нічого знати не хоче, тільки чути. Сам пан Завойський казав, що нобілітацію добуде. Ось лишень розіб'ємо отих рабусів, що на Січі збираються. Поїду до Варшави і всі папери привезу. Примітка «Нобілітація» – надання дворянського титулу, введення в дворянство. То це Остап збирається у похід? У похід, донько. У похід, і татусь лаштується. Та він же курки не заріже, куди ж йому воювати, мамо?» скрикнула Зося. «Це його пан тягне? Не пускай його, мамо! Хай йдуть у похід такі телепні, як Остап, може доскочить свого! А тату навіщо ж сиротити нас? Не пускай його, мамо!» «Не знаю, донька!» Не слухає він мене, а Остап тихий, спокійний. Недолугий він, мамо. Хіба ти не бачиш, що в нього не всі клепки в голові, що він на цвіту прибитий? Сирота він. Та раніше батько замість того, щоби сина у морозу вчити, над людьми збиткувався. Зроду він такий, мамо. Добре тобі було б, як пані жила б. Що сказала б, він те робив би? Слухався б, що кроку, краще в стовку подопати, як шлюб з нелюбом брати.